Han är så ung och hon så mycket äldre, barnvakten Diana som den unge sångaren Polanka förälskar sig i, men hon gör honom rik. Inte bara svenska flickor utan flickor i hela världen köper gärna hans sång om Diana. Efter en rad mystiska bränder både under förra året och i år blir Öland känt som brändernas ö. Efter en omfattande polisutredning inleds i november en rättegång i Borgholm där lantbrukaren Göran Johansson från Hagby i norra Möckleby står åtalad misstänkt för flera mordbränder. Göran Johansson själv tillbakavisar alla anklagelser. Han frikänns senare av Göta hovrätt. I juni förbjuds AGA i hela den obligatoriska skolan från läsåret 1958 till 1959. Tidigare förbud mot AGA gällde bara i enhetsskolans högre klasser. Tillåten disciplinbestraffning blir nu bland annat utvisning för återstoden av en lektion eller kvarsittning i högst en timme efter skolans slut. Vid sammanträde i mars med det högsta Sovjet, Sovjetunionens parlament, Utnämns Kommunistpartiets första partisekreterare Nikita Khrushchev också till regeringschef. Den posten har hittills innehafts av Nikolaj Bulganin, därmed har återigen all makt i Sovjetunionen samlats hos en man för första gången efter Josef Stalins död för fem år sedan.